Елізабет Гаскел «Сіра жінка» Переклад з англійської Ігоря Андрущенка. Читає Лілія Мироненко Частина перша Ось він, той малин у долині Неккару, до якого, згідно з модою, майже національної в Німеччині на філіжанку кави з'їздиться чимало людей. Місцина де він розташований, не є особливо привабливою. Це рівнинна і неромантична частина Гейдельберга з боку Майнгайна. Річка голосно крутить млинове колесо, породжуючи силу силену звуків. Господарські будівлі і хата самого Мірошника утворюють доглянутий сірувато-коричневий квадрат. З іншого боку, далі від річки, є сад. Заросли вербами, і хоч за альтанками та квітниками доглядають не надто ревно, а проте вони аж рясніють квітами і різними в'юнкими рослинами, котрі сплітаючись витворюють щось на кшталт альтанок. У кожній з них незмінно стоїть дерев'яний столик, пофарбований у біле, а ще легкі складані стірці. Такого ж кольору і того ж таки матеріалу. 1840 року я приїхала сюди з кількома друзями посмакувати кавою. Поважний старий мірошник вийшов привітатися, адже поміж нас були і його давні знайомі. Він був людиною кремезної статури, а його гучний музичний голос сповнений щирих дружніх ноток. Привітний сміх, добре пасували до гострого ясного погляду, жакета тонкого сукна і до загального враження, яке справляло місце. У дворі млина було вдосталь всілякої птиці, для якої навколо посипали багато їжі. Але попри це мірошник набрав кілька жмень зерна з мішка і щедро кинув його півням та курам, які плуталися під його ногами. Роблячи це за звичкою, він водночас розмовляв з нами та раз у раз кликав свою дочку і служниць, наказуючи їм поквапитися з кавою, яку ми замовили. Чоловік підвів нас до альтанки і, побачивши, що нам, йому на втіху, поставили на стіл найкраще з того, що ми могли попросити, залишив нас, щоб бійти інші альтанки і перевірити, чи бува непропущено якусь компанію. Ідучи, цей кремезний, успішний і зовні щасливий чоловік насвистував тихенько одну з найсумніших мелодій, які я коли-небудь чула. Його родина тримає цей млин ще й з часів старого палатинату. Назва Ренського Пфальца середньовічного князівства – на південному заході Німеччини тут і далі примітки редактора. Точніше, володіла землею відтоді, відколи два їхніх млини були один за одним спалені французами. Тож, якщо хочете побачити, як шерер гарячкує, то просто натякні, що можуть насунути французи. Але цієї ж миті ми побачили. Як і далі, насвистуючи сумний мотив, мірошник спускається східцями, що ведуть із саду. Він був трохи на підвищенні, у двір млина, тож я, здавалося, втратила нагоду пограти йому на нервах. Ми майже допили нашу каву, доїли пиріг і тістечка з корицею, коли на товсте шатру вкритих листям гілок упали перші важкі краплі. Вони падали, чим швидше, проривалися крізь тоненькі листочки, немов розсуваючи їх, і всі люди в саду заквапилися під якийсь дах або кинулися шукати свої екіпажі, що стояли на вулиці. Мірошник поспішив угору сходами, тримаючи малинову парасольку, щоб врятувати від дощу всіх, хто ще сидів у саду, а за ним слідом... Побігли його дочка і одна чи дві служниці, кожна з яких тримала парасольку. «Заходьте в дім, заходьте, кажу, це літня гроза, і за годину-дві все тут позаливає. Доведеться чекати, поки вода не стече в річку. Ідіть туди, он туди». І ми пішли за ним у будинок. Спершу ми потрапили на кухню. Такої купи. Сяючого мідного начиння та олов'яного посуду я зроду не бачила. Все дерев'яне приладдя теж було ретельно вичищене. На викладеній червоною плиткою підлозі, коли ми увійшли, не було видно жодної цяточки, але за дві хвилини все вже заляпалось, і скрізь лежало сміття, занесене ногами, бо ж людина кухню набилося до гибелі а поважний мірошник і далі приводив гостей, ховаючи їх під своєю великою малиновою парасолькою. Він кликав навіть собак і наказував їм лягати під столи. Дочка сказала йому щось німецькою, і він весело похитав до неї головою. Всі засміялися. «Що вона сказала?» – запитала я. «Сказала йому, щоб він іще качок привів». І справді, якщо сюди напхається ще людей, то ми просто задихнемося. Бо й ця грозова погода, і плита, і все це пітне обрання. Як на мене, нам варто попросити, щоб нас пустили далі. Якби можна було війти, можливо, ми познайомилися з пані Мірошничкою. Мій друг попросив у дочки господаря будинку – Дозволу увійти у внутрішні покої і познайомитися з її матір'ю. Дівчина була не проти, і ми зайшли до приміщення на кшталт шинку. Звідси було видно некар. Він був дуже вузький, прозорий і тік зовсім поряд. Підлога сяїла, начищена до близьку, на довгих вузьких дошках під стіною напроти, мов у люстрі. Відбивалася нескінченна течія річки. Тут стояла біла порцелянова піч, на котрій скрізь було порозвішувано старомодні цяцьки жовтої міді, канапа, оббита утреським меблевим оксамитом, перед нею стіл, а під ним вовняний килим, ваза зі штучними квітами, і нарешті альков з ліжком, на якому лежала паралізована дружина доброго мірошника. Все це становило єдине ціле, створюючи своєрідний антураж. Я описала так, ніби в кімнаті було видно тільки це. Утім, коли я спокійно сиділа і слухала, як мій друг жваво розмовляє мовою, яку я розуміла лише частково, мою увагу привернула картина в темному кутку, і я встала, щоб краще її розгледіти. На ній була зображена дівчина надзвичайної вроди, вочевидь міщанка, була в її обличчі якась чуттєва витонченість, так, наче вона мало не цуралася поглядів, які мимоволі мусив кидати на неї маляр. Картина була намальована не надто правно, але я відчувала, що справжня врода жінки була, певно, Неабиякою, з огляду на той виразний відбиток своєрідного характеру, що я його спробувала описати. Роздивившись сукню, я вирішила, що намальовано цей портрет десь у другій половині минулого століття. І згодом це підтвердили. Розмова на хвилю перервалася. Чи не спитав би ти, пані Шерер, хто це? Мій друг повторив запитання і отримавши відповідь німецькою, повернувся до мене, щоб перекласти. Це портрет двоюрідної бабусі її чоловіка. Товариш стояв біля мене і дивився на картину з прихильною цікавістю. Дивись, ось сім'я на відкритій сторінці цього святого письма. Анна Шерер, 1778 рік. Пані Шерер каже що в родині ходить легенда, то ця красуня, наличку якої блідість, міниться рум'янцем. Зрештою, через страх так змарніла, що її почали називати сірою жінкою. Пані розповідає, ніби ця Анна Шерек жила в стані якогось вічного страху. Утім, деталей вона не знає і радить запитати чоловіка, Пані Шерер гадає, що він має якісь папери, написані особою, зображеною на цій картині, для своєї дочки, яка померла в цьому самому будинку невдовзі після того, як наш друг одружився. Якщо хочеш, ми можемо про все розпитати пана Шерера. Авжеж, хочу, будь ласка, тільки й устигла я сказати коли увійшов господар, щоб запитати про наші справи і сказати нам, що він послав до Гайдельберга за екіпажами, котрі розвезли б нас по домівках, бо, на його думку, дощ швидко не припиниться. Цієї миті мій друг подякував йому і передав моє прохання. Ет, сказав він, міняючись з лиця, «у тітоньки Анни була нещаслива доля». Це все через одного з тих клятих французів. А дочка її мусила страждати через це. Кузина Урсула, як ми всі звали її, коли я був ще хлопцем. Хороша кузина Урсула, звісно, була її дитиною. Гріхи батьків відбиваються на їхніх дітях. Пані хотіла б дізнатися про це детальніше, чи не так? Зрештою, є документи, щось на зразок виправдання, яке написала тітка Анна, щоб не допустити заручень своєї дочки, або радше викласти факти, котрі вона виявила, і котрі все ж завадили кузині Урсулі вийти заміж закоханого чоловіка, і не знайти б їй з роду іншого гарного парубка, якби мій батько, як я чув» охоче не одружився з нею. Увесь цей час він рився в шухляді старомодного бюро, а тоді повернувся, тримаючи в руці пачку пожовтілих рукописів. Простягнувши їх моєму приятелеві, він мовив, «Беріть їх додому, беріть! І якщо вам важкувато дається наше нерозбірливе німецьке письмо, то можете тримати їх, скільки схочете» і читати на свій смак. Хіба що поверніть їх мені, коли вони вам будуть непотрібні. От і все. Отак От у наших руках опинився рукопис листа, над котрим ми билися, перекладаючи, а подекуди розшифровуючи його довгими зимовими вечорами. На початку були деякі натяки на біль, якого вона вже завдала дочці. Хто зна чому? Опираючись її наміру вийти заміж. Утім, сумніваюся, що без підказок, які люб'язно давав нам добрий мірошник, ми могли б багато зрозуміти, незважаючи на пристрасні, ламані фрази, які передбачали, що деякі сцени між матір'ю й дочкою, а можливо, у них втрутився й хтось третій, розігрувалися безпосередньо перед тим, як мати бралася за перо. Не любиш ти свою дитину, матусю? Тебе не обходить, що серце її розбите. Ой, Боже, ці слова, дорогоє моєму серцю Урсули, лунають у вухах так, що, здається, немов звук наповнюватиме їх аж скону, А її бідолашне заплакане обличчя постає між мною і всім іншим. Дитино, Серця не розбиваються, а життя дуже жорстоке і водночас дуже страшне. Але я не вирішуватиму за тебе. Я скажу тобі все, і ти не стимеш тягар свого вибору. Я можу помилятися, бо ніколи не була надто розумною, тим більше зараз. Проте інтуїція слугує мені замість проникливості. І вона підказує, що тобі та твоєму Андрі ні за що не треба одружуватися. Зрештою, я можу бути й неправа. Я б хотіла, щоб моя дитина була щасливою. Можеш показати цей папір доброму панотцю Шрізгаймові, якщо прочитавши його, ти однак матимеш сумніви, які заважатимуть тобі визначитися». Розповім тобі все зараз, правда, за умови, що жодного разу ми більше не підніматимемо це питання. Розпитування мене уб'є. Я ще раз муситиму все пережити. Мій батько тримав, як тобі відомо, млин на некарі, де живе нині твій новознайдений дядько Шерер. Пригадуєш здивування? з яким нас прийняли там торік, коли прийшов час збирати виноград? Як твій дядько не вірив мені, коли почув з моїх уст, що я, його сестра Анна, котра, як він вважав, давно померла, і як мені довелося підвести тебе до картини, написаної з мене давно, і показати, перебираючи рису за рисою, що дівчина на полотні, і ти... Як дві краплі води. І як, про це я вже казала, Спершу я воскресила у власній пам'яті, А тоді в розмові з ним. Деталі того часу, коли ця картина була написана. Веселі слова, що ними ми тоді перекидалися. Щасливого хлопчика і дівчинки. Розташування меблів у кімнаті. Звички нашого батька. Вишню, нині зрубану що притіняла вікна моєї спальні, через які мій брат зазвичай пробирався, щоб вилізти на найвищу гілку, котра б його витримала. І звідти простягав мені кашкета, у якому було повно ягід. А я сиділа на підвіконні, боячись мало не до смерті, що його хтось запримітить за ласуванням вишнями. Врешті-решт Фріц здався, і повірив, що я й справді його сестра Анна, причому навіть не воскресла з мертвих. А пригадуєш, як він покликав свою дружину і сказав їй, що я не померла, а знову повернулася в старий будинок, така, як є, тобто вже інша. І вона йому не повірила і втопилася в мене холодним, недовірливим поглядом. Поки нарешті я ж бо знала її ще тоді, коли вона була Бабеттою Мюллер, я не сказала, що грошей у мене вдосталь, і мені ні до чого шукати друзів, сподіваючись на їхню допомогу. А потім вона запитала не мене, а свого чоловіка: "Чому я так довго мовчала, змусивши всіх, батька, брата, Кожного, хто любив мене, моїй дорогій домівці, вважати себе мертвою. І тоді твій дядько, пригадуєш, сказав, що йому не хочеться знати більше, ніж я вирішила сказати, що Господь повернув йому Анну, щоб вона була його благословенням на старості літ, як це було в дитинстві. Я, по думки, подякувала йому за довіру бо хай необхідність зізнатися в усьому і була меншою, ніж мені здавалося. Проте я не могла б розповідати про своє минуле життя. Але вона, та, що досі була моєю невісткою, тримала свої емоції при собі. І попри брах щирості, я вирішила не їхати до Гайдельберга, як планувала заздалегідь, а побути. Поруч із моїм братом Фріцом, а ще попросила його пообіцяти, що він стане за батька моєї Урсулі, коли мені доведеться померти і залишити цей нудний світ. Ця бабетта Мюллер стала, так би мовити, причиною всіх незгод у моєму житті. Вона була дочкою пекаря з Гайдельберга, мальована краля як говорили, і справді, як я могла переконатися навіть, ти бачила мій малюнок. Вона була красунею. Саме бабета Мюллер сприймала мене як суперницю. Вона любила, щоб нею захоплювалися, і серед чоловіків не було жодного, хто б її не кохав. Було кілька людей, які любили мене. Твій дід Фріц, стара служниця Кетхен, Карл, старший Мельничук. Проте я боялася захоплення й уваги, а на мене витріщали очі, як на прекрасну мірошничку, щоразу, коли я ходила щось купувати до Гайдельберга. Це були щасливі, тихі дні. У мене була Кетхен, яка допомагала по господарству, і ми на всі лади Прагнули догодити моєму чудовому старому тату Севі, який до нас – жінок. Завжди ставився м'яко і часто нам потурав, хоча з Мельничуками був доволі суворий. Найбільше батько любив Карла, найстаршого з них. І нині я розумію, щоб татко хотів, щоб він одружився зі мною. Зрештою Карл і сам був не проти але вдачу він мав грубу, і Ладен був вилити свою злобу, хай не на мене, але на інших. І я цуралася його, що, боюся, дошкуляло парубку. А тоді оженився твій дядько Фріц, і на млин привезли бабету. Віднині вона мала бути господинею. Не те, щоб я хотіла уникнути роботи. Попри всю доброту мого батька, я завжди боялася, що не надто добре справляюся з такою великою родиною. Вечеряти з чоловіками-дівчатами, що над ними верховодила Кетхен, ми сідали об одинадцяті вечора, і так щодня. Але коли Бапетта почала чіплятися до Кетхен, то я стала дуже перейматися провиною, за яку перепадає вірним слугам. І мало-помалу почала бачити, що бабетта підбиває Карла, щоб той активніше підбивав до мене клинці. Вона навіть одного разу прохопилася, що він швидше мусить це залагодити і забрати нарешті мене у свій власний дім. Батько мій помітно постарів і не переймався усіма моїми щоденними турботами. більше Карл тиснув то глибшу відразу до нього я відчувала. Загалом він був хлопець хоч куди, але я поняття не мала, як воно бути заміжньою, і терпіти не могла будь-кого, хто заводив зі мною про це мову. Отак воно все йшло, аж поки однокласниця, яку я дуже любила, не запросила мене приїхати і погостювати у неї в Карлс Руе. Бабетта всіляко наполягала на поїздці, а я не була певна, що хотіла їхати з дому. Але ж я неабияк любила Руфі Рупрехт. Водночас поміж чужими мені завжди було якось ніяково. Сяк так я наважилася, що правда спершу і Фріц, і мій татко поцікавились особами Рупрехтів і їхнім становищем. Дізналися вони що батько моєї подруги займав якусь невелику посаду при дворі великого князя, і нині помер, залишивши вдову, шляхетну даму, і двох дочок, старшою з яких була Софі. Мадам Рупрехт була небагатою, проте що найменше забезпеченою. Це їй гарантувало шляхетне походження. Коли це з'ясувалося, батько перестав заперечувати проти моєї мандрівки. Бабетта сприяла цьому, як могла. І навіть дорогий Фріц докинув своє слово, підтримуючи мій намір. Тільки Кетхен була проти Кетхен і Карл. Карл якраз найбільше підштовхував мене їхати до Карлсруе. Я могла б відмовитись їхати, але коли він почав дозволяти собі запитувати, що доброго в тому, щоб вештатися по чужих хатах, відвідуючи незнайомців? Тоді я поступилася волі обставин, смиканням Софі і наполяганням Бабетти. Пам'ятаю, як я мовчки терпіла, коли Бабетта обдивлялася моє обрання і дратувалася від її манери коментувати, що та сукня була занадто старомодна, а та аж надто банальна, щоб їхати в ній у гості до шляхетної дами. А ще сердилася на те, як вона заходилася тринькати гроші, які дав мені батько, щоб купити все необхідне для цієї нагоди. А проте я звинувачувала саму себе, бо ж усі інші вважали, що це задля мене бабетта так пнеться зі шкури. Зрештою, вона й сама так щиро думала. Нарешті я поїхала з млина стороною ближчою до Некара. Дорога була далекою, тож у Срує поїхав зі мною і Фріц. Рупрехти жили на четвертому поверсі будинку, який стояв трохи позаду однієї з головних вулиць, тісному дворі, куди ми заїхали з вулиці через арку. Пам'ятаю, якими тісними здалися зовні їхні кімнати після того привілля, яке ми мали у млині. Проте вони давали уявлення про розкіш, і це було щось нове для мене, що давало мені втіху, щоправда тьмяну, як і частина тих кімнат. Мадам Рупрехт, як на мене, була занадто церемонна, мені завжди було важкувато з нею. Але Софі залишилася такою, якою я запам'ятала її з гімназії, доброю, ласкавою, хіба що дуже вже часто вона готова була висловлювати свої захоплення і повагу. Молодша сестра не заважала нам, і все, чого ми потребували, це щиро воскресити нашу давню дружбу. Мадам Рубрехт мала одну велику мету в житті. Вона прагнула зберегти своє становище в суспільстві, а коли після смерті чоловіка статки її істотно зменшилися, то жити стало важче, хоча в тому, як вони жили, було чимало показного, навіть відміну від будинку мого батька. Наскільки я розуміла, мадам Рупрехт не надто сподобався мій приїзд, адже для неї це означало, що доведеться годувати Ще й одного рота. Проте Софі рік або й більше чіплялася до матері, благаючи дозволу запросити мене, а та, коли вже одного разу погодилася, то здобула занадто добре виховання, щоб не влаштувати мені гостинний прийом. Життя в Карсруе дуже відрізнялося від того, що було вдома. Ми засиджувалися довше. Вранішня кава була рідшою, юшка піснішою, і варена Яловичина майже не урізноманітнювала цієї дієти. Сукні були тоншими, а вечірні розваги – одноманітнішими. Як на мене, ці посиденькі штука не надто приємна. Плести ми не вміли, а це заняття хоч якось би нас розважило. Ми просто сідали в коло і про щось собі балакали – Хіба що час від часу нас переривав пан, який вирвавшись із гурту чоловіків, що підпирали одвірок і про щось нетерпляче перемовлялися, навшпиньки крадькома, і йшов через усю кімнату, тримаючи під рукою капелюха і схрестивши ноги в позиції, яку ми називали перший хлопець у школі танців, низько вклонявся дамі, котру збирався запросити. Коли я побачила таку поведінку вперше, то не змогла втриматися від посмішки. Утім, мадам Рупрехт побачила це і вранці наступного дня вирішила вельми суворо поговорити зі мною, зауваживши, що я в своєму селі, звичайно, не могла бачити елегантних манер або французької моди. Але це не причина, з когось кпити. Звичайно, я намагалася не сміятися в товаристві. Завітала я до Карл Сруе у 89-му, коли кожен тільки й говорив, що про події в Парижі. Проте в Карл Сруе більше розмовляли про французьку моду, ніж про французьку політику. Авторка має на увазі. 1789 рік, коли в столиці Франції спалахнула велика французька революція, Нато мадам Рупрехт неабияк турбувалася за весь французький народ. І знову ж таки у нас удома справа стояла інакше. Фріс ненавидів саме слово «француз», і він мало не завадив мені поїхати до Софії, яку мати називала зазвичай «мадам», а не «фрау». Як би годилося, одного разу вночі я сиділа поруч із Софією і чекала, коли ж нарешті можна буде повечеряти і піти додому, щоб там поговорити. Інше було заборонене правилами етикету, які вигадала мадам Рупрехт, і за якими домашнім невільно було розмовляти сам на сам, якщо не йшлося про якісь нагальні справи. Я сиділа, кажу, на силу стримуючись, щоб не позіхнути, коли увійшло двоє якихось панів. Одного з них, очевидно, ніхто з родини не знав, якщо судити з тієї офіційної манери, з якою господар привів його і представив господині. Мені здавалося, що я з роду не бачила нікого гарнішого і елегантнішого. Звісна річ, Волосся його було напудрене, але весь його вигляд свідчив просяючу природну красу. Риси його були ніжні, немов в очі, і підкреслені двома малесенькими мушками. Як ми називали в ті дні наліпки, одна в лівому кутику рота, інша, наче її продовження, біля правого ока. Сині шати його були гаптовані з сріблом. Я так замилувалася цим красивим юнаком, що коли господиня будинку вивела його наперед, щоб представити мені, то аж дивувалася, немов до мене заговорив, сам архангел Гавриїл. Вона називала його паном де Туреєм, і хлопець озвався до мене французькою. Хоча я прекрасно його розуміла, проте не почувалася настільки впевненою щоб відповідати йому його ж мовою. Тоді він перейшов на німецьку, ледь помітно шепелявлячи. Я ж заслухалася, але під кінець вечора я трохи втомилася від удаваної м'якості і жіночності його поведінки, а сиплючи в мій бік компліментами, він лише привернув увагу всього товариства до мене. Мадам Рупрехт була, щоправда, потішена його вимовою. Мене ж вона дратувала. Їй хотілося, щоб Софі або я справила враження на публіку. Звісно, вона воліла б, щоб це була її дочка, але подруга дочки теж її задовольняла. Коли ми йшли, я чула, що мадам Рупрехт і пан Делатурей голосно обмінюються якимись промовками, з котрих стало відомо чи французький джентльмен прийде до нас завтра. Не знаю, зраділа я більше, чи злякалася, бо весь вечір трималася гречно, хай почувалася при цьому, мов на дибах. А проте я була задоволена, коли мадам Рупрехт сказала, бутім то вона запросила пана Делатурея, бо йому сподобалося бути в моєму товаристві. До того ж мене потішив, Неабиякий захват Софії тим, що я викликала інтерес у такого обхідливого і милого пана. Проте при всьому цьому наступного дня їм на силу вдалося утримати мене, коли я поривалася вибігти з вітальні, зачувши, як за воротами вже на сходах. Наш новий знайомий запитує про мадам Рупрехт. Мене змусили вдягнути святкову сукню. Та й господарів бралися, наче на якийсь урочистий захід. Коли він пішов, мадам Рупрехт привітала мене з тим, що я полонила юнакове серце. Бо справді він ні з ким більше не говорив, хіба що для годиться. І майже сам напросився до них на вечерю, пообіцявши, за його словами, принести нову пісню, яку нині наспівували всі в Парижі. Мадам Рупрехт десь ходила цілий ранок, а тоді розказала мені, що розпитала про пана Делатурея. З'ясувалося, що він поміщик, досить заможний, має невеликий замок у Вогезах. Гірський масив на північному сході Франції. Там у нього є земля, проте його великі доходи з цим ж ніяк не пов'язані. Хай там як! А жінка вирішила твердо, він був би доброю партією. Здавалося, вона ніколи не думала, що я можу йому відмовити, знаючи про його статки. І не вірю, що вона дозволила б, аби за нього вийшла Софія, навіть коли б та була б стара і потворна, а він молодий і красивий. Навіть не знаю, кохала я його чи ні». Так багато чого сталося відтоді. Та й час стер мої спогади. Юнак був дуже відданий і майже лякав мене своїми виявами прихильності. До того ж, він був привітний з усіма довкола мене. І всі говорили про нього як про найчарівнішого чоловіка і про мене як про найщасливішу дівчину. А проте мені ніколи не було затишно з ним. Я завжди раділа, коли він йшов геть після своїх відвідин, хоча при цьому мені його бракувало, коли він не приходив. Молодий вирішив ще довше пожити у друга в Карцруе, щоб запобігти моєї ласки. Він осипав мене подарунками, яких я не могла прийняти. Проте мадам Рупрехт, здавалося, сприймала мене за якусь облудну святенницю. Коли я від них відмовлялася, чимало цих подарунків були вишуканими старими коштовностями, які належали, мабуть, його родині. Приймаючи їх, я, звісно, лише зміцнювала зв'язки, які завела випадково, навіть мимоволі. У ті дні ми не писали листи своїм далеким друзям так часто, як робимо це нині, і я вирішила не згадувати його. У тих кількох листах, які надіслала додому. Зрештою, я дізналася від мадам Рупрех, що вона написала батькові, розповіла про мій блискучий успіх і попросила його приїхати, коли дійде до заручин. Я не вірила своїм вухам, я навіть уявити не могла, що справа зайде так далеко. Але коли вона запитала мене прямо і відверто, про що я думала? Нащо так трималася, приймала його, брала подарунки, приставала на всілякі його женихання, не виказуючи небажання або відрази, якщо не збиралася виходити заміж. Воно то так, я й справді не гордувала своїм залицяльником, але одружуватися не хотіла, принаймні так швидко. Що я могла вдіяти? Хіба що похилити свою голову? І мовчки згодитися на те, щоб мені хутко накинули єдиний курс, яким випадає йти, якщо я не хочу, щоб мене доскону вважали бездушною манірницею. Був певний клопіт, бо як я згодом дізналася, моя невістка вирішила усунутися від справи, якщо заручини відбудуться у нашому домі. Мій батько й Фріц особливо наполягали щоб я повернулася на млин, відбулися заручені, а згодом тут таки відгуляли би весілля. Втім, руприхти та пан Деля Турей тримались іншої думки, а Бабетта не хотіла, щоб на млині почався якийсь розгардіяж. Окрім того, я гадаю, її не надто тішила думка, що своїм багатим шлюбом я могла перевершити її. Отож, мій батько, і Фріц вирішили не опиратися. Вони мали приїхати до Калсрує і на два тижні зупинитися в готелі, щоб дочекатися заручин і самого весілля. Пан Делатурей сказав мені, що має якісь справи вдома, тож змушений буде від'їхати між цими двома подіями. І я була дуже рада цьому, бо не думала, що він шануватиме мого батька і брата, так? якби я того хотіла. Молодик був вельми вічливий з ними, стелився і звивався біля них в'юном, як раніше тримався зі мною, і просто таки сипав компліментами усім навколо, починаючи від мого батька і мадам Рупрехт і закінчуючи маленькою Альвіні. Хіба що він трохи глузував зі старомодних церковних обрядів, на яких наполягав мій батько, і, як на мене, Фріт зрозумів, що деякі з його компліментів є звичайним капкуванням, а я вже встигла вивчити деякі ознаки поведінки майбутнього чоловіка і бачила, що він, хай добирає найм'якші слова, проте дратує і діє на нерви моєму братові. Втім, всі грошові витрати були досить щедрими і більш ніж задовольнили. Лед не здивували мого батька. Навіть фріц підняв брови і присвиснув. Одній мені було байдуже. Я була, мов, зачарована, наче в сні, в якомусь розпачі. Я потрапила в пастку через власну боязкість і слабкість, і не знала, як з неї вибратися. Ці два тижні я чіплялася за мою рідню, як ніколи. Голоси рідних, їхні манери, всі були такі мені приємні і знайомі після тих шор, в яких мене держали. Я могла говорити і робити все, що мені до вподоби. і ніхто мені не виказував, як пані Рупрехт, і ніхто не дорікав, прикриваючись лестощами, як пан Деля Турей. Одного разу я сказала своєму батькові, що не хочу заміж, що залюбки повернулася б на свій любий старий млин. Але він, здавалося, сприйняв мої слова так, наче я зухвало порушила обов'язок, наче зламала присягу, нібито після церемонії заручин ніхто більше не мав права на мене крім мого майбутнього чоловіка. Батько поставив мені кілька урочистих запитань, але своїми відповідями. Я так і не змогла якось виправити ситуацію. Чи відома тобі якась вада або злочин цього чоловіка, щоб Господь не дозволив тобі з його благословення доживати з ним віку? Може, він тобі не доуподоби? Чи ти почуваєш до нього якусь відразу? І що мені було сказати на все це? Я змогла тільки промимрити, Буцімто не думаю, що кохала його достатньо. І мій бідолашний старий батько Побачив у цьому небажанні, Хіба що примху дурноголового дівчиська, Яка ще саме себе не знала, Але зайшло тепер занадто далеко, Щоб відступити. Отак ми й побралися, При дворній каплиці, Привілей, здобуття якого забрало, у мадам Рупрехт чимало зусиль, і який, як гадала вона, гарантує нам неабияке щастя в майбутньому, про що не соромно й нині розказати, і згодом згадати. Ми одружилися, і відгулявши весілля в Карлсерує, що гриміло аж два дні у колі наших тамтешніх новомодних друзів. Я назавжди! попрощалася зі своїм дорогим старим татусем. Я попросила свого чоловіка на шляху до старого замку в Агезах завітати до Гайдельберга, але наразилася на таку рішучу відмову, котрої не очікувала почути від людини, яка виглядом і манерами скидалася швидше на жінку, ніж на чоловіка. Це мене ушелешило, проте він так категорично висловився що я навіть не наважилася запитати його ще раз. «Відтепер, Анно, – сказав він, – ви обертатиметесь в інших колах. І хоча не виключено, що час від часу вас тягнутиме до старих подруг чи своїх родичів, однак про більшість стосунків або родинних взаємин вам взагалі доведеться забути, бо я на це не пристану». Я мало не боялася після цього сухого застереження попросити свого батька і фріца приїхати побачитися. Але коли туга за рідною домівкою взяла гору над усією моєю розважливістю, я запросила їх у гості. Та вони лише похитали головами і почали розводитися про хатні справи, посилалися на те, що нині їхнє життя... Далеке від мого, як небо від землі, що я тепер француженка, то що, що правда, батько, врешті-решт спромігся на якесь благословення і додав: "Якщо моя дитина нещасна, Боронь Боже, хай запам'ятає, що двері батькового будинку постійно для неї відчинені". Я мало не закричала: "О, «Заберіть мене зараз же назад, тату! О, тату!» Коли раптом швидше відчула, ніж побачила поряд свого чоловіка, він подивився на мене дещо зверхньо і, взявши за руку, повів геть усю в сльозах, кинувши щось на кшталт довге прощання, зайві сльози». Нам знадобилося два дні – щоб дістатися до його замку в Огеза, бо дороги були поханими і щоразу доводилося шукати шлях. Під час подорожі він перевершував себе своєю відданістю. Здавалося, ніби мій чоловік намагався всіляко перекинути мені місток через ту прірву, яка збільшувалася з кожною годиною і дедалі виразніше розділяла моєю яві Нинішнє і колишнє життя. Я наче тільки зараз сповна відчула, що таке справжній шлюб. І мушу сказати, у важкій мандрівці я не була веселою попутницею. Нарешті роздратування моєю тугою за батьком і братом опанувало пана Турея, І він до того обізлився на мене, що здавалося моє серце ось-ось розірветься згоря. Тож, коли ми під'їжджали до Лероше, то я не могла похвалитися радісним настроєм і подумала, що, певно, місце таке сумне на вигляд, бо я така нещасна. З одного боку, замок був схожий на незавершену нову будівлю, зведену похабцем з нагальної потреби, причому поряд не було ні лісу. Ні навіть якихось кущів. Тільки купи каміння, яке використовували для будівництва, але не прибрали. Хоча бур'яни й лишайники вже підносилися вище за купи сміття, ніхто їх не чіпав. З іншого боку, здіймалися високі скелі, на честь яких була названа місцина, і зовсім поряд з ними височив старий замок збудований кілька століть тому, наче й сам правив за якесь природне утворення. Замок не був ані просторий, ані великий, однак міцний і красивий. І я б воліла жити де інде, аніж у широкому, всяк так у мебльованому помешканні в новій будівлі, на нашвидку прибрали до мого приїзду. Дві частини замку – Виразно відрізнялися, проте були з'єднані в ціле якимись заплутаними переходами і розташованими хто зна як дверима. Причому, де точно, я так і не збагнула. Пан Деля Турель офіційно завів мене в анфіладу відведених мені кімнат, як у ту царину, де мені доведеться тепер бути господинею. Він вибачився що покої облагороджено на швидко руч, але це все, що він зміг зробити для мене і обіцяв ще до того, як я попрошу про щось, чи навіть подумаю на щось поскаржитися. Кімнати причепурять так розкішно, як кілька тижнів тому я й мріяти б не сміла. А про те, коли в сутінках осіннього вечора я зауважила, як у всіх дзеркалах відбиваються мої власні обличчя, Тапосте, окрім них, задублимає якимсь таємничим світлом сила-силена свічок, вихоплюючи лише частину простої напівпорожньої вітальні, і пригорнулася до пана Деля Турея, попросивши відвести мене у ті кімнати, де він мешкав до одруження. Чоловік, здавалося, розсердився, хоча й вдав, що йому смішно. І так рішуче заборони мені думати про будь-які інші кімнати, крім моїх, що я мовчки затремтіла перед хімерними фігурами і формами, якими моя уява заселяла глибини цих сумовитих дзеркал. Тут був мій дещо веселіший будуар, спальня з її великими і потьмянілими від часу меблями, яку я зазвичай перетворювала на свою вітальню. До неї вело безліч різних дверей, що виходили в кабінет, салон, різні проходи, усі, крім одного, через який пан Деля Турей щоразу потрапляв із власного помешкання в старій частині замку. Утім, ця моя звичка сидіти в спальні, я, певна, дратувала пана Деля Турея, хай він і не намагався якось висловити своє невдоволення. Мій чоловік раз у раз прагнув повернути мене назад у вітальню, котру я не любила дедалі більше, бо ж довгий коридор, у який відчинялися всі двері мого помешкання, цілком відділяв будуар від решти будівлі. Цей коридор ряснів важкими дверима і портєрами, що глушили всі звуки з іншої частини будинку. А слуги, звичайно ж, не могли почути, як я рухаюся чи плачу, хіба що їх би покликали спеціально. Дівчиною, я виховувалась у будинку, де все життя минало на очах один в одного. Мене ніколи не треба було якось підбадьорювати веселим словом або якось непомітно допомагати. Тож у цій неймовірній самоті я просто катувалася. До того ж. Пана деля Турея, поміщика мисливця і ще хто зна кого, здебільшого вдень не було вдома, а часом він був відсутній, і по два-три дні. Я не була якась там принда, щоб цуратися прислуги. Звісна річ, було природно шукати розради у спілкуванні з ними в ті сумні дні, коли я лишалася сама, якби ж вони були такі самі привітні. Як наші німецькі слуги. Я не любила їх всіх до одного і не могла сказати чому. Деякі з них трималися люб'язно, але була якась безцеремонність у їхній люб'язності, котра мене відштовхувала, інші були грубі і мали мене швидше за самозванку, аніж за обрану їхнім господарем дружину. А проте з двох людських подоб. Останні мені були більше по душі. До цього типу належав і головний слуга. Я боялася його, як чорт ладану. Він ходив з виглядом підозрілої непривітності. І попри це пан Деля Турей говорив про нього, як про найкращого і найвідданішого споміж слуг. Справді, мене іноді вражало, що Лефевр подекуди керував своїм паном, і я не могла цього збагнути. Хоча пан Деля Турей ставився до мене як до дорогоцінної іграшки чи ідола, котрий потрібно захищати, плекати, пестувати та якомусь слід потурати, я швидко дізналася, як мало я, та мабуть і будь-хто інший, Могли вплинути на страшну волю людини, яка при першому знайомстві здалася мені занадто жіночною і млявою, щоб виказувати свою наполегливість, бодаю, якій дрібниці. Я навчилася розгадувати його обличчя краще і зауважила, що шалена глибина почуття, причину котрої я не могла зрозуміти, змушує його сірі очі в ряди годи зблискувати вогнем. Губи – стискатись, а ніжні щоки – блідніти. Але у моєму домі панувала відвертість і щирість, і я не мала жодного досвіду, який би допоміг мені розгадати таємницю тих, з ким жила тепер під одним дахом. Я розуміла, що мала те, що мадам Рупрехт і їхні ближні назвали б «прекрасним шлюбом» адже жила в замку з багатьма слугами, зобов'язаними нібито підкорятися мені, як господині. Я розуміла, що пан Делатурей по-своєму любив мене. Мабуть, гордий моєю вродою, він часто говорив мені про це. Про це, з іншого боку, його гризли ревнощі і, власне, підозрілість. До моїх бажань він був глухий. Особливо, якщо вони не збігалися з його власними. Я почувалася так, наче й сама могла його покохати, якби він дав мені таку можливість. Проте я з маку мала боязку вдачу, і невдовзі мій страх перед невдоволенням чоловіка. Воно вибухало, мов грім, у найпалкіші моменти його кохання з якоїсь дрібної причини. Приміром, нерішучості у відповіді, докинутого невлад слова чи суму за батьком. Взяв гору над моїм кумедним наміром покохати людину, яка була красивою, милостивою і прихильною до мене. Але якщо я не могла йому догодити, коли справді кохала, то можете собі уявити, як часто помилялася коли почала уникати товариства пана деля Турея, бо ж боялася спалахів його пристрасті. Пам'ятаю, одна деталь привернула мою увагу. Я помітила, що чим більше пан Деля Турей був незадоволений мною, тим більше лефев хіхотів. А тільки но ну, мені щастило виправдатися в його очах, часом геть несподівано. Уникнувши немилості, Лефер позирав на мене вовком своїми холодними, колючими очима. І раз або два у такі моменти він звертався до пана Делатурея дуже нешанобливо. Я майже забула сказати, що десь на початку мого життя в Лероше пан Турей його брав поблажливий жаль, змішаний з презирством до мого неприйняття Сумовитої розкоші вітальні, написав у Париж модистці, в якої він раніше замовляв, весільні подарунки жениха, попросивши відшукати мені покоївку середніх літ, яка вміла приєдно брати даму. А також, коли знадобиться, могла бути мені за супутницю. Частина друга, Паризька модистка. Відправила у Лероше жінку-нормандку наймення Аманда, яка мала стати моєю покоївкою. Вона була висока, красива, десь років за сорок і трохи худорлява, але щойно побачивши, я полюбила її. Вона не була ні грубою, ні зухвалою у своїй поведінці, і зовні від неї приємно віяло прямо тою якої, як на мене, бракувало всім мешканцям замку. Я навіть думала, що це якась національна вада. Пан деля Турей наказав аманді сидіти в моєму ботуарі і робити все, що б я не попросила. Крім того, він дав їй чимало настанок щодо її обов'язків, які насправді мали перебувати лише в моєму віданні. Але я була молода і недосвідчена і з вдячністю приймала те, що мене позбавляли від будь-якої відповідальності. Певно, мав рацію пан Делатурей, сказавши сплив, що правда, не один тиждень, що як на вельможну пані, господиню замку, я занадто близько познайомилася зі своєю нормандською покоївкою. Але від народження ми не дуже відрізнялися одна від одної за соціальним станом. Аманда була дочкою селянина з Нормандії, я німецькою мірошниківною. І крім того, я була сама, як билина в полі. Часом здавалося, що я не подобаюся своєму чоловікові, навіщо він писав, аби мені знайшли принагідну товаришку. А зараз Ревнував до неї, злився, бо часом я могла сміятися з її неповторних мелодій і кумедних примовок, а з ним боялася навіть усміхнутися. Час від часу, з труднощами подолавши жахливу дорогу у своєму важкому редвані, до нас у гості заїздило якась подружжя, що мешкало за кілька ліг від нашого замку. Відтак мандрівці заводили розмову, розпитуючи, чи ми бува не збираємося до Парижа, коли там стане трохи спокійніше. Ці маленькі події та плани були єдиними змінами у моєму житті у перший рік, якщо не брати до уваги різкі зміни настрою,